Hallo maats, ek hoop jylle is gereed om te luister, want die stories raak baie interessant. Verlede keer het ons nou gehoor hoe Jael vir Israel, vir Sisera, uit oorleed, en dat sy hom gedood het en dat Israel nou weer daardoor gehelp is. Maar nou het die kinder van Israel so waar weer afgeval, hy het weer besoedel geraak, Ek kan nie verstaan dat hierdie kinders van Israel nie wil luister nie, dat hulle nie kyk wat hulle doen nie. Maar vader het toen nou besluit om hulle weer een keer te straf, om iets te doen om hulle tot die werkelijkheid te rik. Nee, so vader het hulle nou in die hande oorgegeef van die medianiete, vir 7 jaar lang. En die medianiete was nou ook nou nogal bykie moeilik gewees, en hulle het die mense swaar laat lei. en oor die dinge wat hulle met Israel gedoen het, het Israel toen nou later sloote op die berge gemaakt, want as Israel nou gesaai het, en hulle moes nou oes, dan het hierdie mense gekom, en al hulle oeste vernietig. Ja, die Mirianite, die Amalekite, en die kinders van die oeste het gekom, dan slaan hulle laars op, tegen die kinders van Israel, en al hulle lewensmiddel, Alle hulle skapen en hulle beeste en hulle esels en hulle oeste het hulle alles, alles vernietig so springkane dit doen, terwyl hulle ontelbare hoeveelheid is wat teen oor Israel staan. En so het Israel dan nou weer baie, baie arm geword. Maar die kinders van Israel kon het nou later nou nie meer aan nie. En hulle het nou weer na vader geroep dat vader vir hulle moet help. En Jahwe het toe nou een profeet na Israel toe gesteer, en die het vir hulle gesê, so sê Jahwe, die Elohei van Israel, ons vader, ek self het julle laat optrek uit die Egypte en julle uit die slavehuis uitgelei. en julle gered uit die hand van die Egyptenaars en uit die hand van al die verdrukkers, al julle vijanden en hulle voor julle verdrywe. en hylle aarde, hylle grondgebied, aan jylle gegee. En ek het vir jylle gesê, ek, jawe jylle Eloai, jylle mag die goede van die Amorite, in wiese aarde jylle nou sou woon, nie vrees nie. Maar jylle het alweer nie na my stem geluister nie. Nou ja maats, ek dink Israel het nou goed geweet, dat hulle nou weer ek keer verkeerd gedoen het. En ek hoop hulle het nou begin luister vir vader, maar kom ons kyk wat het nou vader gebeur. En toe op die dag, toe het daar een boodskapper van Yahweh afgekom. En jylle weet moes nou al wat is 'n boodskapper van Yahweh. Dit kan heel waarschijnlijk een engel wees. En die boodskapper het gaan sit onder een tarpentijnboompie wat behoort het aan Jovas. Dit is nou die pa van Gideon wat nou juist besig was, om koring uit te slaan in die paarskijp, om dit te beveilig tegen die medianiete, so dat die medianiete nou nie hele koring ook omvat nie, en dan het hulle nou glad geheel en al nie kost nie. En die boodskapper sê toe vir Gideon, wat nou daar besig was, Jawe is met jou dappere, en Gideon kyk toe nou natuurlijk vir hom, en hy sê, ach my meester, as Jahwe met ons is, waarom het al hierdie dinge dan met ons gebeur? Waarom het ons dit dan oorgekom? En waar is al die wonderwerke, waarvan ons voorvaders en ons vaders ons vertel het, dier vir ons te vertel, Vader Javie het ons uit die gip laat optra, maar nou het Javie ons heeltemaal verwerp, en ons oorgegee in die handpalms van die medianiete. En toe draai Javie, na Gideon toe. Maats, dit lyk vir my, hierdie engel was uiteindelik sommer Yahweh self gewees. Ek wonder of Gideon dit opgemerk het. Maar kom ons luister wat het nou verder gebeur. Wat het Yahweh vir hom gesê? Yahweh sê toe, gaan in hier die kracht van jou en verloos Israel uit die handpalms van die medianiete. Red hulle daar uit. Is dit nie ek wat jou steer nie? Bedoelende nou, dis ek, Jawee, wat jou steer. Maar, Gideon vra, Toe nou weer vir hom, Ach, my meester, Waarmee sal ek nou vir Israel kan verlos? Kyk, my familie, Hy is allemaal helpeloos in my nasse, En ek self, Is maar die minste in my paase huis, En in die huisgesin, Toe sê Jawee vir hom, Ek sal met jou wees, So jy, die medianiet is een man sal verslaan. En Gideon sê weer vir jy vader Jawee, as ek dan guns gevind het in jy oe, doe nou asjeblief vir my een teken, dat ek kan weet, jy is hy wat met my praat. Met ander woorde maats, hy wou nou eers zeker maak, dat het Jawee is, wat met hom praat. En hy sê toe ook verder, dat hy eers vir hom een offer wil breng, hy wil eerst vir hom ietsie breng, en die Engels sê toe, of vader Yahweh sê toe, ek sal bly, totdat jy terugkom, en toe het Gideon gegaan, en hy het heerlijke kosties gaan berei, een bokkie gaan berei, en hy het ook ongesiede koeken gebring, en hy het ook alles na die vader toe gevat, wat toe nou onder die terpentijnboom sit, maar die boodskapper van vader sê toe vir hom, neem hier die vleis en die ongesuurde koeken, en gaan sit daar daar op die rots neer, en gooi die saus dat boe oor uit, en hy het toe nou so gedoen, en toe het die boodskapper nou die staf wat in sy hand was, gevat, en hy het die vleis en die ongesuurde koeken toe nou aangeraak, en raai wat gebeur toe, toe gaan daar vier op uit die rots, en verteer al die vleis en die ongesuurde koeken, en terwijl dit gebeur, Toe verdwijn hierdie boodskapper van Jahwe, Hy is net weg. En Gideon besef toe onmiddellik wat gebeur het. En hy sê, ach my meester Yahweh. Want ek het die boodskapper van Jahwe van aangezig tot aangezig gesien. Ach meester. En ek dink Gideon was toe baie bekommerd. Maar Yahweh sê toe vir hom, vrede vir jou, vrees nie. Jy sal nie sterwe nie. En ek dink, Gideon het gedink, hy gaan sterwe, want daar staan ook iwerste in die skrif geskrywe dat niemand vader van aangezicht tot aangezicht sal sien en oorleef nie. En hier het hy geoorleef. Wonderlik! Maar toe het vader nou vir hom gesê, hy sal nie sterf nie, hy kan maar rustig wees. Ne? En toe bou Gideon net daar een altaar vir vader en hy noem dit Yahweh Shalom na maats Yahweh Shalom beteken, Jawe is vrede. En Raai dit staan vandag nog daar, op die plek, by Oefra, is die plek sy naam. En toe het vader nou nog vir hom daar die nacht, een verdere opdracht gegeen, en hy het vir Gideon gesê, dat hy nou 'n bul van sy pa moet gaan neem, een bul wat nou al 7 jaar oud is, namelijk die tweede bil van sy pa. En dan moet hy nou gaan, en hy moet die altaar van Baal gaan afbreek, wat aan sy pa behoort. En dan moet hy ook die houtkruis, wat langs hierdie altaar staan, moet hy afbreek. En dan moet hy vir vader Jave, een nieuwe altaar bouw en die altaar moet nou op die top van hierdie vesting wees, en hy moet het bouw dier opstapeling, met ander woorde, hy moet nou klippe en goed op mekaar pak, om dit gebouw te kry, en dan moet hy nou die billiekie daar so bring, en dan moet hy nou die billiekie offer, dier dat hy een vier maak, en die vier moet nou natuurlijk boe op die opstapeling wees, boe op die klompklippe wat hy dan daar gepak het, En die veer moet ook gemaakt wees van die houtkruis se hout. Met anwoord daar die kruis wat hy nou in stikke gekap het, moet hy gebruik. En Gideon het toen nou so gemaakt, hy het toen nou 10 mannen gevat van sy dienaars om saam met om te gaan. Maar, hy was nou een bykie bang geweest om het in die dag te doen, want hy was bang vir wat die familie en die mense nou gaan sê en doen. En toe gaan doen hy dit in die nacht en toe die manne van die stadie morgenoogend vroeg opstaan, daar hulle al daar aan stikke en hulle houtkruis wat hulle nou daar gaan bid het. O, jy het hierdie manne was kwaad, en die een sê toe vir die ander een, wie het hierdie ding gedoen? En terwijl hulle nou onderzoek instel en uitvra en probeer, kyk wat aangaan, toe sê een van hulle, Gideon, die seen van Jovas, hy het hierdie ding gedoen. En toe sê die manne van die stad vir Jowas: bring jou sien uit, hy moet doodgemaak word, omdat hy die altaar van die Heere omgegooi het, ja, die altaar van Baal, en omdat hy die houtkruis, wat daar er langsam staan het, afgekap het. Maar Jovas sê vir hulle wat by hom staan, wil jylle nou vir die Heere beklaai? Wil jylle nou vir hom vech, of wil jylle vir hom help? Die wat vir hom vech, sal vanmorgen nog Gedoed word, as hy dan een Elohim is, met ander woorde een God is, laat hy dan vir homself beklei omdat Gideon sy altaar omgegooi het en van daardie dag af het hy toen nou vir Gideon hierdie baal genoem en gesê, laat die Heere teen hom vech, omdat hy sy altaar omgegooi het En toe het die medianiete, die amalekiete en al hierdie kinders van die oosten by mekaar gekom en hulle het deurgetrek na die laagte toe. Dis nou die laagte van Israel en hulle het daar laar opgeslaan. Sien, hierdie klom was nou baie kwaad vir Gideon gewees en vir die Israeliete en hulle wou hulle nou doodmaak. So, Gideon was nou hierdie kant van die laar gewees En die gees van Jahwe het toen nou vir Gideon bekleed. En dit beteken, niemand gaan kan stand voor Gideon nie. Hoor nou wat ek vir julle sê. En Gideon het toen nou op die ramshooring geplaas. En daar is manne achterom aangeroep. En daar is boodskappers gesteer na die hele menasse. En die mens het ook achterom aangekom. En die boodskappers is ook gesteer na Aser en Sebulon en Aftali. En hulle het allemaal by mekaar gekom en toe het Gideon met vader Yahweh gepraat met Elohim, en hy sê toe vir hom, vader Yahweh, as u werkelijk dier my hand vir Israel wil verloos, wil verred, soos u gespreek het, soos wat u vir my gesê het, ek sal die wolvlies op die doosloer neerle. As daar dan net aan die vlies dou is, terwyl die hele aarde droog is, dan sal ek weet, dat u dier my hand Israël wil verloos soos hy gesprek het, dat het die waarheid is, dan gaan ek het precies gloe. En het was toe so. Toe hy die volgende oogend opstaan, het hy, net die ou fliesie dou opgehaad, en hy het het uitgedroog. En die dou was een hele kom vol water. Maar toe het Gideon weer een keer met vader Yahweh gepraat, en hy het vir hom gevraag, Ach vader, laat die woede toch nie teen my ontvlam nie, moet toch asjeblief nie vir my kwaad wees nie. En laat my net nog een keer met hierdie vliesie een proef neem. Laat het op die vliesie alleen droog wees hierdie keer, terwyl daar op die aarde oorals te dou is. En raai wat maats, dit gebeert die soe. En Elohim en vader het daar die nacht soe gedoen. Op die vliesie was dit kerk kirk droog, maar op die hele stuk grond rondom, was daar dou gewees. Nou wonder jylle seker wat het verder gebeur. Maar volgende keer gaan ons een bykie praat oor hier die groot geveg wat nou gaan plaas vind. En jylle gaan sien, hoe Yahweh weer vir Israel gehelp het en dat hy dit door Gideon gedoen het. Maar nou tot volgende keer. Tot ziens!